Iker, hona eh, hemen bertsobat osatzeko itza nahi duzun doinu eta neurrian. Itza. Naizta melankoliko jarrita, ez dut sentitzen kresala, egia esan da don bertan, nago etxean bezala. Eben esaten oidu gulako, alako egurra eta espala, Enuelako ariketa untan aizegoera zitala Itzabertxolarien zadenes oso gai, gai horoko razabala Larai, larai, larai, larai.